Niin, neljä nolla. Suomella maailmukun finauttelutta Ja menee! Anna, anna anna sakkua, Ja yritti nostaa Ja punalankku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitos. Se on iso moro mutta pakilta jälleen. 4.500 on jaksoissa täynnä tämän myötä, jos jätetään huomioon, että kaikki nuo muut, mitä, mitä tämän varsinaisen Shown ympärillä tehdään, mutta tuota, niin raiteen pakki itsessään, siis 25. jaksoja ja sen kunniaksi, kuinka sattuukaan puhutaan kohtapuoliin SM-liigan finaaleista, jotka alkavat tätä äänitettäessä hetkinen, mitäs mä sanoisin, toi on tommonen vähän vajaa 28 tuntia, ellei ihan väärin laske, mutta tuota, otetaan homma. Joo, niin, Miika Lainis, sieltä tuo tuli juuri just, just äänen esittelyä, kuten asiaan kuuluu. Sunnuntai-iltapäivä siis on kyseessä, niin niiden, jotka jaksavat lakennut noin nopeasti taaksepäin. Ja hyvää sunnuntai Markku sullekin. Sitä sama. sama? Nyt, nyt tulee vähän semmoinen aamujontaja. Tämä ei, ei tämä aamu, tämä on semmoinen... Niin kuin hetkinen, mulla ainakin tuntuu olevan sellainen vähän niin kuin yle, yle Suomi iltapäivällä soundi, ei, ei mikään niin kuin ihan 70-luvun hämäristä kaivettua äijä, vaan se on niin kuin viittavaille, Pertti, voi mahoton paikka, Salovaara. Niin. <laughs> mies, joka asuu siellä, jossa tuota, noni, liikennevalvontaa kopissa, sillä on pisa, tuotun lasipurkussa vähän, <laughs> ulkoon tuotun auringon valoon, niin äijä Hyvä Mäkin mä käyn vain tästä vähän Aurinko paistaa puoliväliisesti ja näin. Ja, tota, noin, maanantaina huomenna tosiaan finaalit alkaa. Ja joo, joo. Nyt on ainakin hyvä puoli silleen ja itse ainakin finaalit näen, mutta nyt pystyy sitten sillä tavalla yhteen pelisarjaan ja se on siinä. Tämmönen kuitenkin vähän fiilis, että se on tosi jännä pelisarja, mutta kyllä on enemmänkin, alkaa tulemaan tietysti, että nekin voi nyt mainita. Et nyt ehkä nousee taas. Pikkas on ollut suvannosta se aikaa, aika, että ei ole jaksanut asia, että ehkä välillä niin paljon kiinnostaakaan. No ei, ja siis tässä tota, sikäli hyvä, että ainoa mikä nyt en, ennen kuin mennään tuohon käydään nyt välieri muita läpi, niin voisi kyllä ottaa kantaa tuohon pariin juttuun. Et ensinnäkin, niin mua, mua ihan suoraan sanottuna kyllä vituttaa ja sieppaa ja järjettömästi tämä, että minkä takia tässä piti olla viikon tauko välissä. Siis hyvä esimerkki oli se, että kun mä heitin sulle eilen tekstiviestiä, että ai niin muuten, perkelle pitäisi vissiin ennakkoäänittää, kun finaalit alkaa muuten yli huomenna. Niin ne on ehtinyt unohtua tässä kokonaan, että hei, että, ei niin kuin, mun mielestä nyt tuli sellainen ikävä käppisiä siihen että, että olin tuossa noin sääli, että puolivälirat ly ei, lyhyeksi, mä odotin pitempi sarjoja, niin ei se tavallaan niin ei ehtinyt oikein kunnon kliimaksinsa pelillisestikään, eikä hengeltä. Ja nyt niin tämä koko playoffeihin tuli semmoinen ikävä notkahdus, jotenkin viikon tauko keskelle ei mitään. Mm -hmm. siis ihan älytöntä. Mm -hmm. se ei siinä syytä jos niin. No, siinä on tietysti It tämä näin, että, että, että liput päivälle, niin se olisi kauhean alkaa niitä rukkaamaan. Että, että... Tämä ei sillä ole mitään merkitystä, millä päivällä on myyty. No ei periaatteessa, mutta siis tavallaan niin kuluttajan näkökulmasta niin tietysti kun... Ja itse, itse asiassa muuten jos ihan totta puhutaan, niin finaaliliputhan ei, ei käsittääkseni tule edes myyntiin ennen kuin pari on selvillä. Että niitä ei voi... No niin, no tottakai hän on pakkalla, kun ei paikkakaan selvillä. Niin, joten, tota, joten ei mm. tässä mun mielestä ole mitään ongelmaa, että ne no, no olisi voidaan vaikka tämän viikon keskiviikkona. Niin, no olisiko siis syynä se, että tietysti, että jos jompikumpi parissa menee loppuun, niin halutaan antaa edes jonkunlainen palautumisaika Sitten siellä niin, niin. mahdollisesti seitsemänensuottelusolleelijoukkueelle. Ei, ei, ei, siis... siis... Tässä se pointti onkin, kun se sarja olisi jatkunut ihan luontaisesti, jos ne olisi mennyt 7. peliin. Nyt mä tarkoitan tätä, että kun kumpikin mm -hmm. löy poikki, mitä toinen meni viides, toinen, neljäs pelissä, niin minkä helvetin takia sitä ei voinut aikaistaa sitä finaali alkupäivä. Nyt tuli kummallekin joukko, ihan turha viikon tauko. Niin on no, tässä tapauksessa onkin kyllä. Mä sitä niin, mä tarkoitan, päivä. että kun, siis, kun, ne, kun ne kerran niin, meni kai. poikki, niin miksi ei reagoitu? Ronssipeliä siirrettiin, Miks, miksi ihmeessä finaalialkua ei voisi siirtää? Se olisi ollut kaikille parempia maajoukkueille Aattelee nyt, että siis finaalioukkueet pääsevät leiritykseenkin jossain kohtaa. Kyllä totta totta. Muutama, muutama pääsee sinne. Ei, mm. ei, Oot ihan se ei kauhean moni vasta mahdu. Joo. Mutta on niin. ja mitä tulee noihin MM-kisoihin, niin siinä sikäli hyvä, että nyt pelataan niin niitä Ekoi-höntsäpelejä vasta. Nyt oli Tanska-peli ja oli Norja-pelit. Joo, nyt on ollut ottelua Norjaa vasta. Joo, toinen niistä turpaa vielä kaikille lisäksi, niin se kertoo, kuinka vahvalla joukkueella siellä on menty. Mut, tota noin, niin, se on hyvä oikeastaan, että nyt alkaa sellainen pieni nousuva huuma siinä, ja sitten tavallaan niin kuin just, että kun, kun liikan kliimaksi saadaan toivon mukaan helkkarihieno finaalisarjan myötä, niin siitä suoraan niin pääseekin sitten pienen, niin kuin, tieks, pienen notkahduksen kautta, että et spekulomaan, että okei, ketkä ne viimeiset valinnat ja sitten alkaa kisameiningit ja... Tänne, Onni, näin, jota, hy, hy, hy, hyvää, hyvää, hyvin rakentuu tämä kaari tässä. Niin. On, tänä vuonna on poikkeuksellista myös toi, kun NHL loppuu myöhemmin. Niin, eh, tai siis aikaisemmin, niin pelaajat pääsevät myös sieltä eh, tietyllä tapaa samantien etsivät ryhmään mukaan, jos on päästäkseen. Ja kyllä aina joku tulee, että tänä vuonna se runkosara sit loppuu just ovivasti, just ennen mm myös mm alkaa hituun sen verran myöhemmin kuin esimerkiksi viime vuonna. Joo, mutta ei nyt mennä sen enempää noihin MM-kisakuvioihin sun muihin. Kertoo vaan, missä ajatukset on hetkellä. <laughs> no joo, mutta se on ehkä osa, osa sitä syytä, just se, että kun oli tämmöinen turha viikon tauko, niin ehdit huomio ehti toisaalle jo. Mm. Okei, okay, nyt sikäli niin positiivisena neloselta mun mielestä hieno reagointi, että ensimmäinen peli huomenna kello 18.30 näytetään ilmaiskanavalta, mikä on vain ja ainoastaan oikein. Sen jälkeen pitää itsekin kiettiä paari, mistä katsoa peliä, Viimeisen... No niin, no mä tuu sinne sitten, mutta mut kuitenkin niin viimeisen kerran meikäläisen taloudessa on tullut olla sellainen tilanne, että et, ei näy kaikki pelit. Et nyt nelonen julkisti tätä uutta pakettiaan, se tarkoittaa sitä, että kaikki pelit on edelleen nähtävissä joko telkkaren kautta tai vähintään nettipalvelun kautta, mikä on loistavaa. Niin tota, tätä ei tarvi enää murehtia. Tämä tää kausi on nyt viimeinen, jolloin tämä älyjemäinen TV-sopimus on voimassa, mutta hienoa on eloselta, että promoaa uutta tuotetta ja myös. Toivon mukaan hieno sarjaa, että nyt ensimmäinen, ensimmäinen peli maanataan aina tapparaiset. että viime, viime kerran näin on ollut, ellen ihan väärin muista, niin... no 2006 oli ja finaaleissa oli 78, mutta tota en muista mitä pelejä oli, josko oli 84 oli joku sarja. 84 oli. Oli finaalisarja 8, kanssa? Joo. 79 oli muuten kanssa. Yh. Oliko silloin finaalisarjaa? Mun mielestä se finaalisarja, se on 78-84 on ne finaalisarja vuodet. Joo, okei, okay. no 78 mä muistin ulkoa, mutta tota, kuitenkin niin ihan hieno sarja tulos, mutta otetaan ensin väliiristä kiinni. Mulle ehkä henkilökohtaisesti suurin yllätys oli se, että kumpikin meni tosiaan noin nopeasti poikki. Että Lukko pysyi oikeastaan mukana kaksi peliä, mä en tiedä Jyppi, pysyykö se mukana oikeastaan yhtään. No se voitti yhden pelin, mutta et muuten niin kyllä niistä peleistä, mitä mä sitä sarjasta näen, niin oli ne numerollisesti tiukkoja, mutta... Et Kyllä, kyllä sitä, sitä niin kuin vei. s oli mun mielestä paremmat tekopaikat joka pelissä. Mm. Tota, Jypillä niin, näkyy nyt sen, mitä mä oon odottanut koko kauden, että kun siellä, et kukaan ne maalit tekee. Nyt, nyt tuli vastaus, ei kukaan. Joo, kyllä varsin toi itselleni oli aika yllättävää, että esimerkiksi Perri teki tosi paljon huonoakin ratkaisuja. Varsinkin niillä hetkellä, kun Jyppi aikaisessa vaiheessa maalivahtia pois, niin kiekomenetyksiin ja hermoistuneisuutta ja tuollaista. Ja keskittyy mussuttaan muuten tuomareillekin, mitä mä en ole perinneet tottunut <täly> Joo, oli, oli sitäkin. ja ässä pelaa pirun järkevästi tällä hetkellä. Et, ä, siinä on sitä hullutta, mutta siellä on aina, näkee sen hyvin, et, kyllä siellä aina joku katsoo pikkasen, että varmistaa ja... <täly> <täly> yksä jää, ei jää, sentään. <täly> <täly> mutta mut sanotaan ennakko se ykkösketju, että se on varaa hyökätä sillä tavalla, koska hyökkäykset päättyy laukaisuihin ja... Nimenomaan äässä ei tarvi montaa hyvää paikkaa, kun verkko on heiluun, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin on vähän varaa ottaa ehkä jo riskiäkin. Siellä on selkä ja jypil sitä ei ehkä ollut. Laaren ketjuhan tota, niin, tätä SCN Niemesi kermaa vastaan. Tosan lopuksi se oli jopa vähän näkyvämpä se roolissa sitä kautta, kun tämä jota myös vähän hajoitatikin loppuun siinä Yritettiin vissiin tässä jää vähän maalitekovoimaa. Se oli, mä näin siinä... Se oli hetkinen, se oli kolmas, kolmas ottelu ihan loppuvaiheessa. Totano, niin, niin, siinä Jyppi alkoi käyttää tämmöisiä, ei Philadelphia Flyers 70-lokutaktiikoita tyyliin, että ne koitti käydä päälle, koitti mitä, koitti niin kuin mitä tahansa. Se olisi niin kuin, siis semmoista turhautuneisuutta ja tavallaan, niin kuin, että jotain yliotetta sit vaikka niin kuin väkivaltaisemman pelottelun kautta tätä vastaavaa. Savinaisen hmm. kimpus oltiin koko ajan tai siis taisi jäädä jopa vähän rankaisematta, mutta käsittääkseni Jonne Virtanen hyppäs tyyliin vaihtoaitiosta kerran niin ylimääräisenä miehenä kentälle siinä ja viimeisellä sekunnilla. Joo, Jonne Virtanenhan oli lähestulkoon kaikissa näitä mitä voi vähän niin pidentyneeksi pikkutappeluksi. peli pelissä oli tosi paljon Lukuuttamatta tuota neljättä tai... Oikeastaan viimis siinä oli vähän vähemmän tätä mutta Viltanen sieltä tietysti oli jäi pakastamena monella oli, oli. haastoja onkasta Mutta mut siinä kolmannen pelin lopussa, se oli luonteeltaan erilaista, sen takia mä se haluaisin nostaa esillekin, Et totta kai tämmöistä ja pitää ollakin, mutta toi oli ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt noin epätoivoisena nyt tällä niin moderna menestysaikana. Ja siis, se oli ihan niin epätoivon joukkoja viimeisiä tekoja. Että ei, helvetti, ei meillä ole mitään jäljellä enää, nyt yritetään edes tätä. Siis, mm. Se oli niin kuin oikeasti, että et, se oli mukavi sääliiksi melkein niitä. Et, niitä oli pelillisesti viety sinne ihan 100 nolla, niin ei, ei, ne, ei ne raukat keksinyt mitään muuta kaukaa, että no, yritetään nyt leikkiä kovista tähän loppuun. Niin no. mä, en, mä en ole ikinä nähnyt tollasta, tollasta elementtiä Jybyn pelaamisessa. tai niinku to, niin miten sanois, avuttomuutta. Niin se... no, Mielestäni kuulostaa, kun itse sanoin tässä, kun otettiin tuon kolmannen pelin esiin, niin siinä toisessakin erässä, peli oli yksi yksi ensimmäisenä jälkeen, jyppi tuli kova toisessa erä, ja katsoisin just tässä, että 15 torjunta, ranta oli toisessa erässä, mutta maalit 2-0, siinä ja. oli helkutin hyvä painostus jypille, ja sitten Michael maikasraja niin tulee siinä 2-1 tommi, tai minkä se suorastaan rankaisee sitten hottomuudesta, niin kyllähän se sitten vähän niin kuin ajaa tuollaisen, ja tuskaa, kun, Aja, eli se... lopuksi päättyi neljä yksi esille. En mä tiedä nyt, että onko multa tämmönen ihme, Esko Seppäsmäinen näen pienessä asiassa kolme universumia sunnille, mutta totana, niin, ää, jotenkin niin tästä tuli sellainen olo, että se, se minkä takia mä en ole aiemmin Jypistötä nähnyt, koska Jyppy on, jyppi on aikaisemmin oli niin, niin, se, niin semmonen kurjaalaisempi. semmoinen vähän niin kuin tietyllä lailla vähän niin kuin jopa niin 90-luvun, siis Jursinovia Jortikan toiseen tulemisen tepsi. Oikeastaan, että se, se keskittyisi omaan hommaan, se ei tämmöisen tökkimiseen lähtenä ollenkaan mukaan, se vaan jurnutti menemään. Hermokontrolli Hermakontro... jalat, jalat, jalat oli ihan mieletön. Mm. Jyppi on, on ollut myös samanlainen vähän sellainen viilipytty aina, niin nyt oli jotenkin outoa nähdä tuollainen. Nähdä niin jotenkin tuntuu siltä, että ehkä se, ehkä se nyt sitten tosiaan se jupin lento ainakin taantuu pikkasen. Siellä on hyvät taustat Joo, kyllä, kyseinen. mutta että mä, mä odotan, että niin jos mennään vähän tulevaisuuteenkin, niin kyllä mä odotan, että Jyviltä tulee nyt ensimmäinen taka-askel pitkää aikaa. Tämä oli mun jo järkytys, että se meni kolmanneksi tuolla joukkueella. Joo, kyllä se tosiaan. Oma paketti ei toiminut, niin kyllä sielläkin rupeaa kuplimaan ja aika hyvin. Tota, no, niin, mitä tuossa, <tos> katsoisin tätä näiden kahden herran ohjelmaa, niin, tota, missä oli Savinainen sitten tota, niin hän sanoi, että Kari Kivi oli jopa tähän viiden teotteluun nimenomaan käskenyt, että ei, ei ole mitään järkeä lähtenyt just niihin kahakoihin ja hieromaan naamaan niin mm. mukaan, koska Jyppi pelutti kakkosketju vastaan, niin hän olisi joka kertaa hävinnyt joka kaksi Salomonin tuomiosta vähintään siitä, että, että tavallaan, että s sai tavallaan sit oikeastaan tavallaan niin oikeastaan määrätä sitä, koska Jypillä oli se tuska. tuska se oli lopulta ihan kauneusvirhe se neljäs peli, että se oli Mä mietin sitä, kun se oli kummat oli 3-0, niin mä sitä mietin mielisin, että, että, jos, että jos jompikumpi noista saa nyt semmosen niin kuin katkolla olevan joukkueen epätoivoisuuden päälle, millä ne voittaa yhden pelin, niin se on jyppi. Et mä lukkoon jotenkin uskonut, koska ne oli niin nakertavia ne tappiot, sitten taas tappara vastaa. Kaksi peräkkäistä jatkoaikaa. Ja tota no niin, siinä, yhdessä pelissä oli johtaa menetys jo, mitä oli ja mitä avausmaalia alivoimalla, eli semmoisia just henkisesti niin rankkoi isku lukolle. Et lukon mahi siinä Tappara-lukkosarjassa oli, oli niissä ensimmäisissä peleissä. Valitettavasti ne sitä pystynyt käyttämään, joten hieno tarina ei jatkunut välierissä, Mutta et toisaalta se on tollaista asemasta, kun lähtee sääleistä asti purnuttamaan, ni niin kyllä se aikamoinen joukko joka saa kerätty itseänsä vielä välierinkin. kun on tiputtanut ihan selkeä suosikin. Kyllä. Et tosiaan välistä toistauttelua. Niin tappara meni tulit. Tuli tasoihin ohi, se oli oikeastaan ainut ottelu, mitä mä aittisin katsomaan ihan livenä, se, missä Makkonen sitten teki heti jatkoi alkuun sen, olisiko 4 maali. Ja sen jälkeen hän lukko, ei sitten maalia tehnytkään koko edes pronssioottelussakaan, tavallaan kyllä sitten oli jo hyvät syöty. Että. Että tota, ainut syy, mikä mun mielestä saisi taas jyppisäädä, se tyyppi nyt sattuisi voittamaan sen neljän ottelun, oli, että hän saisi ihan se salama 4 on tieto just... nolla, ja niin. pelissä vaan päättyy kaksi yksi, eli ilmasta alkuun, niin todennäköisesti siitäkin olisi tullut tosi kovana histelua, että olisikohan se mennyt 4 nolla tai sitten hmm. mitä olisi mennytkään, ei voi tietää, mutta siinäkin pelissä painotettiin sitä, että jyppi mukaan vie ja hallitsee, ja äsät rokottaa paikoista, niin mä otin tuommoisen faktaa esille, että siinäkin pelissä niin Tarkil 36 torjuntaa ja Raanaan 40 torjuntaa, niin ei siinä niin hirveän suurta eroa kuitenkaan ole. Ei olekaan, siis aina mikä se... Siinä oli tehty semmonen näin-näinen epäsuhta mun mielestä siinä, kun sitä, niin Et että Jyppi tosiaan niin kuin ehkä enemmän tietyllä lailla otti niitä pelialoitteita itsellessä, että tehty niin tietyllä lailla vei sitä peliä, ainakin näytti siltä välillä suuri, pitkiä, pitkiäkin aikaa, mutta se mikä ero siinä oli, että ei ne, ei ne saanut mitään niin kuin kunnon maalintekoa paikkoja. Ja tässä mm. oli siinä hyviä. Tässä, tässä turvasi sitä, just sitä, just sitä keskustaa, piti ne kaukana sektoreita, piti isotajat pois maalieista. Ja tolle, niin, niin mikä siinä ollessa, ottaa vähän vetoja vastaan, mutta toi on hyvä, hyvä pointti, että olet löytänyt tuonne, että on kuitenkin aika kyllä siinä kummallakin omat painostusjaksossa oli mm. niissä peleissä, mutta että jypillä, jypillä se oli jotenkin, se oli sitä näennäishallintaa, ja sehän nyt ei tunnetusti johda yhtään mihinkään. Niin, ja nimenomaan just vaikka 40 laukaista, niin... Olihan se Rana totta kai, se oli joka pelissä oli ja no ja oli myös tarkiltakin, mutta sekin osasto sitten kääntys voitoksi. Niin... No siis monta helppoa Ranaa sun mielestä meni, niistä mitä näitä? Mä en muista ainuttakaan. Ei yhtäkään, että kyllä oli aina sellaisia hässäköjä. Et, kyllä sit, sit tarki oli... Tarkilma, niin mä, mä muistan heti, heti pari kolme helppoa. Mm. Siin on, siinä on aika lailla se sarja ero. No, se se Rajanin Kainalokut oli ainakin yksi sellainen suora laukaus, että sen olisi pitänyt ottaa kiinni kyllä. Joo, sitten oli tuossa noin... Oliko se peräti Raijan takakulmanveto, mikä on kaksi missä oli vähän päin vittuun sijoittuneena. Joo, just tästä, tästä puhuin. Joo, se oli just tämä näin. Mun mielestä oli aika kulminaatiokohta, koko tämä sarjalle se. Joo. Se oli just se kolmannen, kolmannen ottelun toiseen erään jyppipainostus. Ja siitä sitten se eri, erä meni kaksonolla S. Mun mielestä on ehkä se kulminaatiopiste, koko tuo Kyllä. Miten tota... Noin yksilötasolla, kun ajattelee, niin, niin mitä sä tykkäät Joel Armiasta? Mit, siitä, miten, siitä, mitä näit? No hän voi joskus välillä näyttää vähän sellainen niin kankealtakin sen kiekon kanssa, mutta siellä on sitä kynää. Tosiaan aina jo, niin moni hyvin maalintekopaikkoi, esimerkiksi siinä puolen puoliväliä erissä, niin vähän semmoisesti tuntuisi, että hän ei ihan mukaan pelaa loppuun, saakka, tämä ei niin kuin viitti viedä sitä niin harhautusta ihan loppuun ja tehdä sitä maaliin. Mutta sitten taas toisaalta, kun... Tulee hyviä kuteja ja tosaketus, kun pelaa, niin, niin, tota, no, niin no, kyllä niitä pisteitä tulee, mutta ne no, oli vähemmällisiä pelejä, mutta armia ehkä välttämättä ole siinä se kaikkein näkyvin tällä hetkellä. Et, mut ehdottomasti ihan, tosi, täs, hänen, hänen paikkansa on siinä, mutta sama pätee vähän savinaiseen, että ehkä odottaa myös pikkasen enemmän. Et, kyllä tuossa Niemia tota, no, niin, ehkä on tällä hetkellä se mun mielestä näkyvin ja ihan pistettinkin valot näkyvien pelaaja. Kyllä mä tykkään armia sitten, kun sitä, kun sä pelaa niitä yksykkösiin yks, yks, menee. Ja... Kuitenkin niinku iso jätkä. Niin mä ajattel, mm, se on, on kuin pala, on ku pala siellä välillä. Sitä on hienoa katsoa, kun se on se pikku niin menee sujahtaa ohi ja pujahtaa niittien välistä pojeja. Sulavilla, sulavilla käsillä kuitenkin. Niin se, on, se enemmän niinku, en, en mä sieltä kauhean montaa laukaus nähnyt. Semmois, niin kuin, mitä sä on tottunut ehkä runkosarjassa, että se hakee sitä kutia, mutta hyvin, hyvin se koittaa jaella sieltä. Kyllä tuosta noin tapparaa vastaan se täytyykin loksahtaa paremmin, että parantamisen varaa on. Että siinä on vähän niinku kuin, että ei se ketju nyt tuossa niissä mitä mä näin, niin ei se nyt niin, niin, toisia, niin toisia löytänyt. Että Savinainen ja kumppanikki oli välillä vähän niin niin. etäällä toisistaan, mutta silti niin siellä on hyvin oivalluksia paljon. Ja mä uskon, että tapparaa vastaan, niin se kenttä, niin jonkun, se aina, aina täytyy, kuitenkin tämmöisiä kasvutarinoita, niin, niin vastuu täytyy pystyä, pystyä ottamaan entistä enemmän. Ja jos ets. penää voittaa, niin kyllä se tältä osastolta se tulee. Ja mä uskon, että armiolta nähdään hienoja juttuja tuossa finaalisarjassa kyllä. Joo, mä luotan luota siihen kanssa ihan täysin, että sinänsä allekirjoitus parantamisen vara on, mutta esimerkiksi jos mennään taas tähän otteluun, niin siinä tuli tämä tasoitus. Silloin, niin siinä oli kyllä hienosti, kannattaa katsoa vaikka Ruutu.fi tai muualta, niin se yksi, yksi tasoitus, miten, miten, miten niin oikeastaan pelataan siinä niin puolustusrikki. Ja Niemi teki se maali, mutta siinä oli kyllä koko kolmikko, aivan, aivan uskomaton kaksi syöttöä maali. Kyllä. Tota noi, no, tuossa tuossa Tappara-lukkosarjasta, niin mun se oli, niin se, se oli jotenkin niin selvä sitten taas, että ja mun ei siitä oikeastaan sen enempää tarvitse puhuakaan. Hienoa nähdä, että venäläinen Sami, tuttu kaveri täällä Turussa, niin, niin, tota, sai vihdoinkin saumansa play-offeissa ja on käyttänyt se hienosti. Myös oli Palola on totta kai yksilönä nostettava esi. Kaikki epäili, se, niinku, sen peli putoaa eniten tosta kun Parkkovi hävis. Kävi että se on vähän niin Ville Niemisellä käynyt, se ja palolla pistänyt yhtäkkiä hiekkoa maaliin, mikä kerkiää. Mm -hmm. Ja siitä on tyytyväinen, että tuossa ennen... Väliäriä, kun iso talo Ilarin kanssa jakso vedettiin, niin siinä hän kovasti sitä miettii, että onko, onko Jarno Koskiranta nyt varmasti valmis siihen ykkössän rooliin. Niin mä sitä sanoin, että Koskiranta on, oli loistava, mun mielestä ja tulee jatkaa sitä, mihin jäi, ja olin oikeassa näköjään. Et se on tapparalla hienosti niin kuin pystyy nuo äijät, jotka tulee sieltä taustalta, niin pystynyt paikkaamaan. Et nyt sieltä pitäisi vähän sitä... Jos on rautakorvella ollut aikaa miettiä niitä ketjukoostumuksia, niin jännähän tulee pieniä muutoksia, että saa, että saa sitten kaikista enemmän irti vielä. Mutta tota, ei sinä, niinku, sinä alun perinkaan ollut epäilystä, etteikö tappara sitä jatkaa. Se oli sääli sinänsä, että lukko ei pystynyt paremmin haastamaan. Mutta kyllä se, kyllä se selkäranka katkesi hyvin alku, alkuvaiheessa. Viimeinen peli oli aika, aika tylyä jopa. Joo. No itse en ole nähnyt just niitä kahta viimeistä ollenkaan, mutta. Se, semmoinen tuli mieleen just, mitä tässä nyt on sellaisetkin herrat, jotka palkkas tästä <kohdinnasta> pohdinnasta tässä saa ja totana, niin tätä asiaa jaksaa miettiä, niin, niin on sanonut, että mikä tässä nyt tulevassa finaali kaksikossa on sellaista niin kuin profiloitavaa tai miten tehdä eroa, niin kyllä se tapparaa on ehkä järjestelmällisempi ja rautakorven tapaa pelata. Sit, että ehkä siinä sitten, että vaikka sä et konollit ja, ja totana, niin Parkkovi tippuisi pois, niin... Se joukkue tietää ehkä vähän paremmin, miten sen Se jo helpompi laittavuus kuin sitten taas se on enemmän vähän tämmöiseen tunnepohjaiseenkin, ja siihen ehkä vähän järjestettyyn niin hyökkäystä myös, niin, ja, ja, ja tapaa alusta ja suojella maali edusta. Eikä sovi unohtaa sitä, että kuitenkin niin just, että sulla on reservissä kun se Sami Venäläinen, joka olisi mun mielestä niin jopa päättyneelläkin kaudella ollut vielä Tepsissä heittämällä kakkoskentämies. Joo, vähän, niin, varsin, niin. vähän vanhempana ja kokeenempana kollina niin nyt playoffeissa, niin varmasti niin kuin, niin, niin, mutta et, et nyt, korostaa, korostuu se asia, että on tosi käyttökelpoinen peluri. Niin, ketä, ketä S silloin sitten jos loukkaantumisia tulee? Siellä on joku, mitä, Aki Juusela, Patrick Moisio. Joo, ei se, niin, se kyllä se oikein menee, menee tapparan puolelle ihan kirkkaasti siis, sitä tarkoitan sanoa. Joo, ja kyllä noista SCN peristä huomasikin, että kyllä joka kerta todellakin huomasi, että milloin on uusi Uusikartanon tai tuota, no niin, Niemenketju kehissä, koska sen <laughs> muun ulkopuolella sit se peli oli hyvin tasaasti, ja jopa jyppi silloin nimenomaan saa ne ei jaksot sieltä, kun en, kolmos, en, se, en, en mä, en mä en, olis en, olis. Olis. siellä on kuitenkin niin kuin hyvässä vauhdissa olevia yksilöitä sitten, Daniel Brudino on ollut loistava sen SCN sitten taas hyvä pointti ehkä siinä, että pitäisikö sen vaihtaa ero elon kanssa päittäin, paikkoja, että se sais pääsis paremmin esi siellä isommalla, vähän isommalla peliajalla. Pilmani pisti muutaman pussin tuossa, jyppisarjassa, niin saattaa olla. Mm -hmm. Ja on niinku. On. Niin, on PlayOffessa monissa liimissä keitettyni niin varmasti tärkeä jätkä. Että et ei se nyt niin hirveästi jää kakkoseksi lopulta, mutta tota, on no niin. Niin, no, no sanotaan, että... <köhön> ratkaisu riittää ehkä siihen kolmen S riittää tietysti toi, että ne ei päästäisi kun maksimissaan sen kaksi mallia, että mihin ne nyt on pystynyt päästä yhtä kalpapelilukuun ottamaan. Joo. No, tota noin. otetaan vielä tuosta sen verran kiinni, eli tuosta jypi, jypin vähän tulevaisuutta jo peilasinkin, mutta nyt siellä tapahtuu siis iso, iso murros sikäli, että... Et Jyrki Aho kuitenkin oli, oli Tuffan kanssa tekemässä tätä menestystä aikanaan, niin hänkin lähtee nyt Espooseen, nyt tulee sitten seura Virkakierros seuraava Marko Virtanen, ex-kapteeni siihen valmentajaksi. Niin tota, ja Vähän näyttää siltä, että siellä niinku taas tämmöisiä vanhoja jyppiläisiä lähtee, Kalle Koskinen lopettaa, Olli Sipiläinen on lähdössä pois, tämmöisiä kavereita, niin mitä Luuletko, että Jypin täytyy nyt vähän uudistua? Siellä on kuitenkin loistava pelaajakoordinaattori Jukka Holtari, joka ei nyt tälle kaudelle kyllä löytänyt niitä käsiä ehkä tarpeeksi. Mutta selkeästi mun kaipaa enemmän laatupelaajia. Mm, niin, no siinä on ennen kautta. Mä muistan, sun pohjalta lähti varsinkin ihan varmaan fakta, faktajuttua, että, että sinänsä silloin ei oikein pysynyt. Viime kauden mestaruusjoukkue ei pysynyt kasa ja muutotti sitten ehkä ne hedelmät päältä. Tota noin, totta kai pitää pyrkiä uudistumaan ja löytää sitten ehkä lähtiöille sit ne palaset ja mielellään niinku paremmat palaset, kehityskelpoisemmat palaset. Mutta tuota, mitä mä nyt tietäisin, kun katsoin tota JYPin, Jypin tota rosteri ja sopimustilanneet, niin ei se nyt niin kyllä aika paljon on jo niin kuin ensi kauden sopimuksia. Tota, varsinkin esimerkiksi pysyy, on kokenut maalivaihto pysyy tota noin, samana Ja sit siellä on kuitenkin näitä näkyvät ja näin, niin ne ei ole vielä lähdössä mihinkään Että ehkä sitten siinä Mikko Kaldoilla allakin oli vissiin puolustuksessa näitä seminuoria tai nuoria Niin siellä on sopimus olemassa tärkeät palaasiin Mutta ehkä sitten siinä hyökkäyspäähän, että ehkä ne tota noin, laadukkaammat hankinnat voisi olla Että ehkä ulkomaalaisia tänä vuonna Varsinkaan ei EU-pelaaji, niin ei ollut kyllä kaksi nyt tässä lopussa. Että ehkä yppiset voisi käyttää ne paikat ainakin kaikki löytää. Että ehkä siinä ei tänä kaudella, kun, silloin, kun me siellä alussa oli se tarkastelu, minkä sä teit silloin, niin tänä vuonna ei ehkä sitä onnistuttu niin hyvin kuin menneenä vuosina, sit just nimenomaan No en mä tiedä, ramsia Apit kuitenkin teki ulkoisen maaleja ja mm -hmm. kaikki kaikessa, mutta nyt peli ne riittänyt, kun ne oli niin yksin. Hupacekkii nyt ei semmoinen mikään pistelinko. olekaan. Darrell Boyce oli vähän autohankinta kaikin puolin sitten taas nämä. No ne on, ne on kyllä nämä Lepinen ja tämä, tämä Corey Quarkki, niin ne oli aika päiväsiä. Ne, ne lähti sinne TPS 1. sentterien hautoosmaan, eli Saksaan. Joo, <tos> on. on niin. Euroopan kälkäriin. Joo, Mario, Mario Valeri Tapasko ja Ryan Stone ja Corey Locken kanssa. Vähän <tos> kalastelemaan sinne. Siellä pitää kirjoittaa sopimuksessa sellainen pykälä, että tietää sen paikan, mihin joutuu, jos ei tavoitteet täytyy. Se on Eisbergen Berliin. Se on Eisbergen Berlin. <laughs> ei se kyllä kauhean paskapaikka, kyllä välttämättä joutuu mistään Jyväskylästä Berliin. <laughs> ei, ei todellakaan ole. Se, siis se on... <köhö> siitä pitäisi, pitäisi jonkinnäköinen tutkilema kirjoittaa varmaan tuonne blogin puolelle jossain kohtaa, kun maltaisi, mutta... Totana, niin kyllä se... Saksan, niin ei se pelintaso, pelintaso ei välttämättä ole sitä, mitä Suomessa, mutta on, niin puitteet on varmasti paremmat monellakin tavalla välillä. Mm. Mutta joo, Raaman lukko sitten taas niin ensi kaudelle. No on ei nyt tiettävästi ei saa pidettyä. Vehasellakin vissiin vähän toista! alkaa vipattaa sulkomaille päin. Sitten taas sisään olisi kuulemma tulossa Ilkka Mikkola ja Petteri Nummeliin ja, ja sitten näitä... Risto profiilipelaaja, profiilipelaajia, eli just Sipiläistä, Sitten, onko se vissiin nuorempi Riska. Mä en tiedä, siis Filip Riskan veli mä en muista, Erik Riska mä en muista, onko se vanhempi vai nuorempi veli. Ja tämä tyyppistä, niin se on jännä nähdä, että miten se joukkueen profiili muuttuu ensi kaudeksi. Että mm -hmm. tota, milla se, mut... Toi on niin kaksijakoinen kausi, monellakin tavalla toi lukon kausi, että milla se lukolle antaisit tästä? No, oli heikko, heikompi kuin, heikompi kuin TPS-läki. Ja sit, tota, no, niin vaikeat, niin kuin ajatellaan, että pitäisi Lukon arvosanaa sitten hirveästi parantaa, kun lokkautin takia sitten saivat alatallensa. Mutta siitä nimenomaan kyllä, että mitä Duffa silloin sanoi, että kunnon vahvistus on sellainen, joka vahvistaa jokuita tullessa ja lähtiessään, niin silloin kun tanskalaiset lähtivät, niin silloinhan Lukka vasta aloitti pelaamaan omillaan ja se aika oli sitten todella hyvää, vaikka se vähän taatuskin ennen tuohon kevääseen. Niin Pistekeskiarvo ei ihan pysty, pysynyt siellä, mitä me silloin että Lukko olisi voinut jopa olla silloin kolmas, neljästä tai jotain sitä suuntaista. Mutta, tota noin, niin. mm -hmm. mutta siinä, siinä kuitenkin, niin mitä itse sitä Lukkoa katsoi silloin, kun niillä oli se paras lento tanskalaisten jälkeen, niin sitä näki siinä kuitenkin aika useinkin vielä, niin tuli semmoinen olo, että parhaimmillaan kyllä niin tuo joukko on, onko todella hankalaa vastus kelle tahansa, mm. kysytkö sitten aikana, sääli vaan, että se sitten jossain kohtaa tai tuli semmoinen sääli, oli, että no, eihän tämä nyt playoffeihin pääsevä, mutta viimeiselle paikalle kipusivat ja tosiaan Jokerit löi lauluun, niin kyllä toi Jokerit-sarja, niin, niin kyllä se jää hienona, hienona sulkana sinne lukoon, historialliseen hattuun. Joo. Onhan ei se ensimmäistä kertaa varmaan on suuri tasoero taso sijoitusten muodossa ainakin, että on pystynyt... Niin plussi oli yhdeksäs. Joo. Ne oli sitten kymppi ykkönen. Niin, no, se on maksimi tällä järjestelmällä, mutta, tota, kyllä. mutta... Kyllä. se, se positiivisen puolella kyllä jää totta kai tämä muun muassa traumankausi, että vaikka nyt viimeisessä ottelussa ei maaliakaan saatu aikaiseksi, ja kyllähän se oli vähän niin, että se oli Asevedon, Asevedon nerokkuuden ja tehokkuuden varas oli se Lukon pärjääminen tietyllä tapaa, siellä pitää nostaa just riska ja Teemu Nurmi oli hyvä playoffeissakin ja tota... Nyt kyllä se niin kuin vähän puuttuisi kuitenkin vähästä sit, vähän sitä kakkosketjun kuitenkin, mun ei saa sitten nämä niin Noin sellaisissa yksittäisissä peleissä, missä sitten Lukko ehkä tekemään yli kolme maaliin, niin sitten sieltäkin rupesi löytymään teho. mutta se tikkainen nosti profiiliin tuohon playoffeihin, ja juursina oli se, mitä hankittiinkin, että kyllä se yksi ketju oli hyvä. Mutta esimerkiksi tämä oli aika kummallinen, ja sitten lopuksi tämä stra straka, kun silloin mietittiin, että onko se Azevedo straka, mikä sitten oikeastaan Lukko on sitten siellä puolivälijärissäkin, pitelee hengissä ja näin, niin hän mitä hän oikeastaan kävi, kun hän... Nosteltiin ne losket kakkoseen ja näin. Ei se vaan, ei se, vaan se ei ole käteen sopiva työkalu Ristolle. Tuota, no niin se, miten itse sen kiteyttäisin, niin mä muista sanoakin, tämä viime jaksossa on jo ta... lukkoa siitä käsittämätön joukko, että tällä kaudella ollut, että, ää, se tekee just sen päinvastaisen, mitä sieltä odotetaan joka käänteessä. <hys> Sen piti, mä odotin, että se varmaan aloittaa hyvin, no se aloitti huonosti, sitten, aloit, sitten tanskalaisten kanssa, niin okei, sitten tuli, tai tämä tanskalaiset lähde niin sen piti romahtaa, no ei romahtanut. Sitten, sitten kun sen piti yhtäkkiä mennä suoralle purtuspelipaikalle, niin se ei mennyt. Sitten sen piti hävitä pysty jokereille, no ei hävinnyt. Nyt sen piti haastaa tappara, no ei haastanut. <laughs> se, joka kääntössä joka ne näyttää sulle persettä, oli se mikä, mikä tahansa. Mutta, no, no, mutta, no, no, se, jääkiekkojoukku, eli jos voi olla uhma-ikä, niin... <laughs> <laughs> se on, niin, että ensi, vu, ensi vuodessa se jatain kun jatain kun jatain sitten, mene, ensi vuosi sitten niin murrosikäisen vitkuttelussa vielä pahemmin, ni niitä ei yhtään pelaata ja seuraavalla kaudella voittaa mestaruun, niin kuin niistä tulee niin, tai ja masentuu. <laughs> ja risto <saapuut. laughs> Mutta tota, mut siitä, siitä pitikin kysymäni. Niin se, mulla on tullut jotenkin duffasta vähän semmonen kuva, että et tota, en mä tietenkään sano, että se on huono valmentaja. Ei mä, kukaan, kenen on tollaiset meritit, itsellensä niin ei voi olla huono valmentaja. Se vaan on, että tota, kun silloin joku reista niin se kuitenkin oli Mestisseura, niin oli semmoinen tavoite, että no okei, nyt pääs SM-liigaporukkaan, sitten pääsi SM-liigaporukkaan, sm, pääsi SM, SM on kautta maajoukkueeseen. Niin nyt on vähän semmoinen, mun mielestä semmoinen hetki, semmoinen Hanno jortikka hetki, että vähän kaikki on voitettu, mitä nyt? Jortikka ei oikein koskaan mun mielestä toipunut siitä sen jälkeen. No se Jokerit vei kerran finaaliin, mutta siinä se on ainoa hetki sen jälkeen, kun 2001 Mestaruus on voitettu. Niin mulla on vähän Tristosta semmoinen samanlainen olo, että Onko sillä oikeasti semmoista paloa tuohon päivittäisen touhuun ja semmoista niin kuin, me, semmoista, niin kuin Siitä jotenkin puuttuu vähän se. Ulospäin julkisuuskuvassa puuttuu semmoinen särmä ja semmoinen vittumaisuus, mikä sillä oli jyppi aikana. Niin, niin, en tiedä jotenkin. Onko se tarpeeksi pilkettä se silmäkulmassa? Mm -hmm. Onko Kun no. se? Ei se julkisuuskuvasi, mikäli pysy. Sitten sit sehän on sen, sen kautta, mikä, tässä, mitä, tota, no, niin, mikä eniten näkyy tietysti meille, mutta tota, siinä jotenkin niin se... Sitten taas kyllä mä en näin, kun se huusi tuomarille jossain kohtaa, niin kyllä se sitä intohimoakin on, että ei se vaan niin ota, ota noinkaan, mutta... Et, en tiedä, mennessä kausi mun mielestä se, se näyttää paljon siitä, mitä mikä se on miehiä. Kyllä mä sanoisin, että tämä oli aika huono, huono kausi, mä, en mä voi antaa muuta kuin kuusi, kuusi puolen... Tai sanotaan, sanotaan Seiska Miikka, Seiskan puolesta sen takia, että ne voittiin jokerit kuitenkin. Mutta oli tuo niin epätasainen kausi, eikä sano oikeastaan vakinettu missään kohtaa mitään siellä, toi duffa, niin se menee kyllä valmennuksen piikkiin mun mielestä. Joo, mä olin just, että tuossa sellainen tarttumapinta kyllä, että et, tavallaan, että kun ei kurssi oikein ole selkeä, niin... Mutta yksittäisenä taistunnan totta kai jokeria, että kyllähän... Kyllä, siis se, se nostaa, se nostaa, se nostaa se tarina, tarina, arvosanaa kylläkin. Et. Se on se tarina, mikä tästä kaudesta muistetaan. Mm. Kyllä se munkin arvosana, jos nyt tämmöinen halutaan antaa, niin kyllä se 7 täytyy alkaa, koska kyllähän toi tyydyttävä kuitenkin oli, että se oli niin lähellä loppujen lopuksi, kuitenkin se... No kun se kuitenkin si neljäs, yeah. mm. mutta se, että no, niin ei, sitä, ei sitä voi, niin kun, kun katsotaan kuitenkin isoa kuvaa, niin hän toi on kauhean vakuuttava kausi ollut sen, sen, ei, sen myötä. Niin, ja ajatellaan, että jos se olisi koskaan tullut, niin Lukko ei pelannut noissa playoffeja, tätä tarinaa ei olisi, niin... niin. Mm. koska ne toi kuitenkin sen verran paljon pisteitä sinne, siihen taloon. Mutta tota, no, en tiedä, mä, mä odotan Lukolta parempaa ja mä odotan, et nimenomaan, että mä odotan Duffalta sitä, mitä se kans teki tietyllä lailla Mikkelissä ja ehkä sillä on vähän samantyyppinen asetelma kuin Mikkelissä, että et sen tarvii niinku tavallaan valmentaa sitä organisaatiotakin, niin mä odotan siltä, että se nyt joku vihdoinkin pistää vähän rotia siihen organisaatio. organisaatioon. Nyt, nyt, ne, nyt oli jo se, että ne ei käyttänyt sitä väkisin. Hankinnoissa oli jopa laatua, mutta tota no, niin, tai siis niin kuin ainakin ulkomaalaishankinnoissa. Mutta on tota no, niin se, että et, kyllä ne rahat täytyy vieläkin saada parempaan käyttöön ihan oikeesti. Josta kerta siellä on? Kyllä, tota... niin. en mä tiedä. Sanotaan, että ulkomaalaisistakin. Sanotaan, että Asenvedostakin nyt on puhuttu ja varmaan ehkä just tämän loppukauden oli se yksittäinen paras pelaaja, mutta tota, ihankään silloin se alus oikeastaan, varsinkin tanskalaisten aikana tietysti, niin oli aika näkymätön ja oli silloin, mullakin oli vähän tota, henkilökohtaisia antipatioita. Ja, ja, Tuntui, että siellä, niinku, aina tuli esiin, aina tietyt pelaajat, jos ne pääsi pelaamaan. Filip riskakin, kun pääsi pelaamaan näiden tanskalaisten kanssa, niin silloin tavallaan oli parhaimmillaan ja vähän semmoista, vähän että, että tavallaan että saadaan joku pelaamaan tai sitten nimenomaan tuolokkautin aikaisena tanskalaisiin tai tällainen niin siitä puuttuu se epä. Tai siis nimenomaan semmoista epävarmaa se meininki sitten kuitenkin, että et jos on aina jonkun yhden tai kahden yksilön varas, aina paikakausissa mennään ja voidaan vaihtelua pelaajat, mutta jos ei ne onnistu, niin sitten siellä ei oikein ole enää ketään. Hmm. Ei vehanenkaan ollut runkosarjassa sitten kuitenkaan nyt mitenkään kauhean, ei se niin lukko saanut pelaamaan sinne tasureita silloin pahimpina hetkinä. Joo, mutta tuo asevero niin muu tästä, tässä se, että minkä takia sitä pitää niin Okei, se kevätkausi oli totta kai parempi kuin syyskausi, mutta sitten taas se, se sai enemmän peliaikaa, se enemmän vastuuta ja muuta, mutta ei se huonosti ole missään kohtaa pelannut. Siis se, että se jää Mikkel Pödkeriä näiden varjoon, kun Pödkeri pistää puolessa, puolessa ajassa siitä, mitä, mitä muut on pelannut, niin pistää saman verran maaleja, mm. niin se on niin ylivertainen, että kuka tahansa jää sen varjoon. Mutta asevedon veti kuitenkin käsittääkseni kuitenkin lähes piste per pelitahti koko ajan ennen kuin oikein räjähti. Että ei se huono ollut missään kohtaa. Ei se, ei se ollut mikään Kori Lokke tai <laughs> jo, Joel Perol tai, mm. tai mitä muita näitä nerokkaat ykkös tällä kaudella oli. Et kyllä Asevedo oli hyvä koko ajan. Se oli vaan helkatisti parempi vielä keväällä mm. silloin, kun se, silloin kun hommat merkitsivät. Ja totta kai sitten kun tanskalaiset tuli, totta kai Asevedon peliä silloin. Että et, mm. et ei se voi olla vaivuttamat sekään tietysti. Ei ei. En usko, että siellä, mutta en mä silti usko, että siellä kuitenkaan samalla tavalla peluutettiin kuin esimerkiksi Turussa, niin tänne hailijatkin, että ne pelaa 35 minuuttia ja mut purevat tukkaat. Siitä ei tule tulevasta EPS-jaksossa kyllä ainakaan mitään niin hyvää mainintaa kyllä. Se oli oikeastaan ei. vaamen näköistä se, <tos> näkö, se yksi Ilves-peli silloin. Miten sä voit laittaa, niin kun sun teidän koe, kun tuli kysymys silloin, se oli kauhea, nähdään niin kuin pieni koira, niin kun sun rypiteet niin polkevat. Niin sä koet eteenpäin tai vaihtoehto, että jo, mutta ei pääse. Ei jalat vaan jaksa. Ja sitten no. että et, et sillä on parempi peluttaa tällaista näin huippupelejaa, kun voisi välillä vähän hengähdystaukoa. No, on tarina sikseen. Joo, no täytyy toida, että täytyy sitä jaksoa nyt lykätty tuossa. No, nyt on sopivasti. Pystytään katsomaan aika pitkä enskauttakin jo, kun siellä on runkoakin julkistettu. Mutta tosiaan, niin otetaan se työnalle, työnalle. Kun, kun finaalit saadaan, saadaan käyntiin. Mutta tota, finaalista puheen ollen, huomaatko, mikä implantti Aasin siltä sinne tuli laitettu. Mutta tota. Niin. niin. Mennääns finaaleihin. Eli Tappara ässät, Mä Tapparaa mä osasin odottaa finaaleihin. Ää... Mulla ässi kohta oli toinen ennen toi Jyppisarja, oli vielä semmonen, mä en tiedä, uskolle, luottaa siihen. Mulla on vähän semmonen nyt, että et tavallaan, tieks niin kun... <köhön> Ässä on sellainen porukka, kun saat siin pokeria automaatil, niin on se kaksi kunkkuja ja kaksi hakkaa sulla on siinä jo. Ja sitten sä, sit, tota no niin, sit sä painat, painat sitä nappia ja tulee. Niin nyt on vähän semmoinen hetki, että ei en tiedä mikä kortti siinä on keskelle. Onko siinä jokeri vai onks jo onko jompi kumpi, onko, onko ja muija vai mikä siinä on? Et... Punainen seiska. Niin, onko siinä talonkortis niin vai mikä siinä on, mutta tota... Se on, se on. Se on oikeasti yhtä korttia vaille täyskäsi. Se on, mutta sitten taas Tappara on niin, Tappara jotenkin mun mielestä tällä kaudella se on se, on se mitä Jyppi haluisi olla. Aika, aika hyvin ehkä sanottu kyllä tuossa noin. Kyllä kaikki järki tavallaan, niin kuin sanoo, että et, Tapparaa tuossahan kannattaa, jos pelaamisesta puhutaan, niin uhkapelaat Tapparan puolesta. Tota kyllä he ennakkusua sekin on, ja molemmat laitettiin silloin alussakin tapparaa 4-0 menemään, että se usko siellä on. Mutta kyllä Sillä sitten taas jotenkin mun mielestä on tota noin, enemmän voitettavaa suhteessa hävittävään tuossa, että pitävät tuon oman pelitapaansa sitten tavallaan just tuon tunne, tunnepelaamisen silleen, niin että se pysyy silleen aisoissa, et Ei Sillä ole tuossa niin mitään niin syytä, taaska lähtee sitten tota noin niin Hieromaan vaasa tapparanaamaa ja pysyis vaan kuulina ja antaa vaan takaisin, niin SIN tota, mahdollisuudet kyllä mun mielestä osaa paranee. Mitä to, sanotaan, että varsinkin jos pelit on, niin kuin, pysyy vähän maallisena. En tiedä, mulla on itsellä ainakin vähän oma, oma, tota, noin, oma ja sen suhteen, kun mä jo silloin pististä petoton veto tonne suuntaan jos silloin runkokauden ihan loppukierroksena, niin tota, noin, Totta kai haluan ja toivon, että tässä tämän voittaisi. Ihan senkin takia vaan, että se tosiaan se voitti 78 tämän saman, ja Tappara luo se 84 vuoden voitto, niin tavallaan se olisi, sit, olisi siinä hienoa, että niin menisi poriinkin mestaruus niin pitkän ajan päähän. Et tappara viimeisin, onko se 2003 vai? Minä Joo, 2003. Siitäkin on kymmenen vuotta jo aikaa. Mutta tavallaan no, minulla henkilökohtaisesti kylässä että on ehkä se, se semmoinen niin kakkos, kakkos jossa semmoinen kakkos, minä lähtee sympatiat sen jälkeen, kun tepsi on tippunut, niin... Sama oli silloin 2006, ja tänä vuonna, kun, sinä vuonna, kun, oliko se sitten 2010-2009, kun Javanainen kuoli, 2011 taisi ollut. Niin silloin totana, niin se kannatus siirtyy sitten tuonne porisuuntaan. Mut, mut, mut... Kyllä, Ensimmäinen oppilu on metsässä sitten huomenna tai maanantaina. Joo, metsästä sarja starttaa huomenna. Tota noin. Mulla on tossa, mitä sitä miettii, niin... Öö, tai kysytäänpä sulta, että mitä sä luulet, että, että kun Sillä oli kuitenkin semmoinen etu, oli tossa sarjassa, jyppiä vastaan, niin mitä sä luulet tässä sarjassa? Miten mm. Metsola rankkautuu siinä häntä vastaan? jos nyt viimeisessä kolmesottelussa on pitänyt nollat, niin tarkkiin verraten, niin sit varmaan voi ajatella, että sekin asetelma on aika tasainen. Et onhan Raantakin kovas kunnos, mutta kyllähän se, se semmonen niin kuin hehkuttaminen ja henkilöpalvonta on ehkä pikkasen mennyt ylikin, että tota, ei, ei se ranta pelkästään olla nollapelejä, niin kuin teet. Et... Ei, mutta siinä, siinä mun mielestä esimerkiksi ilta olla että se antaa tosiaan omalle joukkueelle luottamuksen, mm. pelata rohkeammin, mennä vähän enemmän päälle, kun tietää, että siellä on molari, ei mene ihan helposti sisälle. ei hän ei kyllä sylje oikeastaan just ollenkaan. Ja, Mä näin yhdessä se, se oli viimeisen pelin, viimeisen pelin loppuhetkillä. Niin, no, mutta kun hänen torntotapa on semmoinen niin kuin peittävä, se ei, ei perustu niin paljon noihin reflekseihin kuitenkaan. Tulee paljon vasta ja näin, niin totta kai se sitten järjen mukaan, niin periaatteessa pitäisi sylkeä aika helvetisti, mutta kun ei se oikeastaan niin helvetisti sylje. <tos> <tos> Että täytyy säästä olla jonkun verran. Sit sitä. No kato, se, se on lukkolainen, niin se ei koskaan tee, mitä sä odotat. <tos> se on Rauman kasvatti. Joo, <tos> se tarttunut se paha homma. No, mutta ta, tota, niin. Juttuahan on ollut tässä viikolla ja viime viikolla oli, että pitäisikö Rantaa harkita jopa MM-kisä joku senkin, niin Sinänsä mä kyllä nostaisin, tai olen itsekin mieltä, että kyllä se ainakin harkitsemisen arvoinen on, riippuu, että miten pitkälle yleensäkin menee. Mutta kyllä, mun, kyllä mä niin odotan, että Ranta vietetään maalle vahtiossa kuitenkin kuin Metsola. Mutta myös sen tietysti, että mä en ole Metsolan pelejä nyt nähnyt pitkään aikaa. Se on varmaan aina se, mistä nämmöisissä kovissa liikenteen, että liikente, ja tietysti peli on se, on. se on melkein puolikas sitä, mikä päättää sanottelun kohtalo. Kyllä ne pahimmillaan ja parhaimmillaan, niin. oikeastaan voisi sanoa. Mutta tuossa tota, noin, mitä tulee tuohon mi syihin, mi miksi mä epäilisin tapparaa, minkä takia ne ei voittaisi tätä sarjaa, niin on se, että sitten taas, että niin <köhön> on kuitenkin saanut periaatteessa aika vapaan taipaleen tää saakka. Ja ässät on kuitenkin joutunut. Ei, nekään, ei ne ole. Äh, on nyt testattu enemmän, mutta ne on selvinnyt siitä niistä nopeasti. Kyllä, mm. on, s on ollut paljon kovempi mun mielestä. Et sitten taas niin. Miten valmis ne on kohtaamaan s Et tossa noin. Heti ensimmäisessä pelissä koti etuu poriin, niin sitten sit alkaa näyttää pahemmalta heti. Kyllä. Tota... Mulla oli itse asiassa aika sama pointti, että et tapparalla taitaa olla yhtäkään kovammasti ei väliarissa ainakaan tullut loppujen lopuksi. Tai sanotaan, että se ensimmäinen peli varmaan oli, koska se meni jatkoireen ja näin. Mutta... Kyllä sama s kyllä, että, että kun se johdat kuitenkin pelissä 2-0 tai 3-0, niin se ei ole ihan semmoinen hengihä. Sitten se neljännessä on varaa tavallaan nukahtaa siihen alkuja, ja silti pääset finaaliin. Että molemmilla on kuitenkin sitä, että on päässyt aika helpolla. Kyllä yllättävää tämä vuoden on se, että kyllä kunnon kilpailu ei ole syntynyt. Mun mielestä. Ei, ei, lopulta, ei lopulta ole. En sanoa, että lässähtänyt, kyllä mä hienoja pelejä tuossa on nähnyt. Mm. Joskaan en mitään ikimuistoista, se on kyllä sanottava. Pari pitkää peli, mutta nekin on mennyt sitten tavallaan sen sarjan kannalta vähän huonosti. Et se ei ole lisännyt sitä mielenkiintoa ehkä. Mm. Ainoita joukkuja on muuten Saipa, joka on niinku onnistunut voittaa ensimmäisen ottavu. Ja sitten sekin oli sääli Playoff tietysti. Mutta, ja samaten Jokereiden, tietysti. Et siinä on tapahtunut niinku nyrjähdys sarjas, mutta muuten auttaa se putkimaisia. putkimaisiin. Sarjoja kaikki. Kyllä. Mä haluaisin uskoa, että et, äh, se paras seitsemästä sarjaa, niin kuin on pelattu playoffeissa tai finaaleissa korjaan, niin koskaan se ei ole vielä seitsemänteen peliin mennyt. Mä haluaisin uskoa, että tämä menisi ihan sen takia, että mä haluan nähdä semmoisen sarjan, mikä menee seitsemään peliin. Mun mielestä ne on upeita sarjoja. Mm. Osaako muuta sanoa, mikä on mennyt pisimmälle? mikä on ainakin yksi niistä, ellei jopa pisin sarja. Eli olisi mennyt niin tottelu. Mitäs se on? Viime vuosina, viime vuosina mennyt neljä yksi. Joo. Se, kyn, tepsikin voitti silloin neljä yksi. Ifki voitti 4 nolla. Joo, se oli plussi 4, se oli Hifpi Hifpi, voitti äh, nolla. Kiel. Tai milloin tämä on tullut, tämä tähän, öö, muistaakseni? Kun se on ollut välillä pois ja välillä se on ollut mukaan, niin sen takia tämä ihan suoraviivasta tota, No, kerro vastaus. Vastaus on keväällä 90, TPS Ilvespelas kuudeuttelusarja. Okei, okay, okei. Okay. Se, edelleen, ihan väärässä on, niin muita kuudeuttelusarjoja edes ei taida olla. Ne... Kaksi muuta mestaruutta Pallosauraa pisti suoraan, tai no ei suoraan, viidessä, voi mennä suoraan viidessä. Nyt onnistui yhden häviämään niissä sarjossa, mutta, mutta noin muuten niin... Yes, Tämä on vain kysymys Pallosauraa sarjosta. 9-5 vuosi, kumman teidän pelissä meni? Se oli 3-2 viidennessä pelissä. Niin, se on silloin, niku, silloin. tämmöinen saunon kuvannollisesti kuitenkin, niin ratkaisuva ottoru oli silloin. Joo, joo se on, on niin kuin täysiä sarjoja, on pelattu, mutta no. ei, tuota, no, niin, ei täysiä seitsemän pelisarjoja. Ei. Että se olisi aika hieno nähdä. Sitä mä toivon kaikki lopulta niiden lopulta niin kun päivän lopuksi, kun kysytään, niin henkilökohtaisesti sikäli ihan samaa, kumpi sen mestaruuden voittaa. Mutta tota, niin jos tavallaan niin ajatellaan senkin kautta, että viimeksi 7 kahdeksan voittanut, niin toivoisin sen kautta, että se olisi S Ja sen takia, että toi, noin, toi niin pitkältä rakentunut hieno tarina, mikä mun mielestä olisi upea päätös sille. Ja rautakorven joukko, pysyy kasassa sen... Tämä on niin tavallaan, niin tolle S ryhmälle tämä on viimeinen mahis. Tuo ryhmä pysyy kasassa, ne on ensi vuonnakin kovia. Ne on pari seuraavakin vuotta vielä kovia. Mutta tämä S-ryhmä hajoaa nyt, sitten tulee virran peksiä, niin kuka ei tiedä, mitä tapahtuu. Mm. Kyllä. Tämä on, tämä on sinänsä, että tässä on kyllä kaikki niin järki sanoo, että tappara tämän vie. Ei puhuta numeroista, mutta sitten taas toisaalta niin sillä on nyt 25 peliä ja kolme tappiut rekordi viim viimitteksi. Tavallaan se on kans kovaa, että et tota, et, äh, mullekin on henkilökohtaisesti loppujen lopuksi aika sama taloudellisesti kannattavampaa jos tässä tuottaa, mut tota noin, ja, ja toivon sitä. Mutta ei sinänsä sellaist, saa aika rennosti katsoa kyllä näitä pelejä, ei tarvitse niinku hampaita <laughs> tai kenenkään sormen purra. Mm. <laughs> yeah. uh. Se on jotenkin, tota no niin. Hmm. Toi tappara on siitä, siitä jännä, että se ei kuitenkaan ole mitenkään, niinku, se ei millään tavalla räiskynyt vielä tässä matkalla sinne. Voitto on jotenkin sit taas se, että kun sieltä tulee kuitenkin s joka sitten taas on niin heittäytynyt siihen peliinsä ja kuitenkin puolustaa niin tiiviisti, niin se on se. Kyllä minä haluan vieläkin uskoa, että lätkä on tunnepeli, ja kuitenkin, niin kuin itsekin sanoit, niin ässät pelaa aika järkevästi. Se aina, mitä niiltä, mikä niiltä täytyy pysyä pois, niin on se, ää, se tota, no, niin semmonen tietynlainen hätyröinti välillä. Ja sitten se, vähän semmoinen tyhmyyskin, että Nieminkin otti kyllä tyhmän jäädys, että neljännen soottelussa, kun heitti kyllä sinne, et. Et tavallaan se oli ainut hetki, juuri sotterus kun mm. äsät sortuisivat jo tyhmään hakkailu ja tyhmyyksiin, Kaikella kaikilla on rajansa aina, ja nimenomaan tämä ykkösketjun pitäisi olla se, ketä äh, käy sieltä aiheuttamassa sitä tai tota, no, niin, Tapparan puolustuksessa, ja sitten tulee, ja muut ketjut sitten ehkä ottaa vähän Salomonia, ehkä jopa pikkasen joutuu, no, Kyllä hyvät, tulee molempiin suuntiin, mutta tämä nykkösketju S on sinänsä, että tapparalla on tuo laajempi materiaali. Joo, mä sanoisin näin, että mitä, jos nyt, miten tuo sarja tulee menemään, niin, niin. mä uskon niin, että, että jälleen kerran mä painotan, että ekojen pelien tärkeyttä. S lähtee tietyllä lailla mun mielestä tähän sarjaan ehdottomasti. Niin kyllä sarja sarjasta tulee hyvä ja pitkä, jos ässä tunnistuu ottamaan tuossa voiton pari heti kärkeen. Mutta jos tappara saa kon, sillä koneensa käyntiin ja hurauttaa, voi hurauttaa vaikka 2-0 ensimmäistä pelistä, niin tästä tulee todella lyhyt sarja mun mielestä. Sitten se menee melkein, että sit, sit se, sillä se selkäranka voi olla koituksella. s kuitenkin ei ole kuitenkaan takamatkalle kertaakaan. Näissä sarjoissa. Ja sitten tota, kun se kuitenkin elää sitä, nyt sitä, sitä voittamisesta ja sitä puustista, niin, niin. En tiedä. Kyllä, mä. No niin, noin mä uskon, että, että mä en. Että S, Sillä, niin se sanotaan, että se tapparalla on niin vahva se pohja, mist, mistä ponnistaa, että ne kestää sen pari tappiota, mutta ne voi silti tulla. Mutta kun se on tommoista niinku veitsen terällä pelaamista, niin sitten ne, sitten ne sujahtaa sitä, että veitten terä puoliksi, mm. jos ne ei nyt heti, heti kärkeä saa, tota, saa, saa niinku niskalenkkiä. Mm. S Tässä on just tuommoinen niin joukko, joka saa voimavaroja just tuollaisesta, että sapinaisen menee hampaat ja tulee takaisin otteluun ja pistää häki häkiä jotain tällä mm. tyyppistä. Ne saa boostia tuollaisesti, kun tappaa, pystyy ehkä nimenomaan kehittämään sitä peliä ehkä pystyy vielä ottamaan huomenna yhden tapionkin pahimmillaan niskoille ja silti pystyy ehkä käsittelemään sen paremmin kuin mahdollisesti ässä jos häviäisi vaikkakin ensimmäiset kaksi. Sillä on mun mielestä se kuitenkin, että tota, no, niin, et, tota, et se ensimmäinen kotipeli. Mä jopa asia, että jopa se, ehkä hyötyy sitten ensimmäinen peli, päästään vieraan, se voi antaa sen, sen pienen tavallaan semmoisen, voiko sanoa tekosyyn tavallaan hävitämään se ekaankin ottanut, koska sulla on Markus kotosta tai et, Mä odotan, että ei tota, niin ehkä välttämättä ihan kauhea leiskuvaa kiekkoa että kyllä voi olla vähän semmoista kyttäilyä alkuun, että et, Mä en tiedä, siis jo... mä aloin tuossa pohtimaan, että mikä olisi semmoinen hyvä verrokki, niin... ei se ihan tasa niin, mutta yhtäkkiä mä muistin, että 2010 oli eräs Hyvin, tota, no niin, hyvän loppukahden pelannut ja hyvällä tunteella varustettu joukkue yhtäkkiä löysi tiensä finaaliin silloin, kun sitä ei, kukaan ei odottanut. Ja vastassa oli sitten taas Jukka Rautakorven joukkue. Mm. Niin, tota, niin ei, ö, en mä tiedä, onko taas s, on, s on monella tapaa parempi kuin 2010 TPS, mutta sitten taas tap, Tappara paljon parempi kuin 2010 HPK sitä vastoin. Noin niin materiaaliltaan, mutta et se on siinäkin sarjassa, niin olisi ollut nyt jälkikäteen ajateltuna, niin että jos TPS ei olisi voittanut ensimmäistä kahta finaalia, niin olisiko ne voittanut mestaruutta, että se sitä aika vahvasti. Mulla oli semmoinen, muista silloin sen neljännen pelin jälkeen, oli semmoinen olo, että et jos, ei se, jos TPS ei olisi voittanut viidettä peliä, niin ei olisi sitten HPK kirita kirita rinnalle. Mm. Mä muistan, no, että silloin jo vähän samantyyppisiä mielikuvia, se ensimmäinen ottelu oli silloinkin tärkeä, että silloin... Si siinä tulee se murena jompaa kumpaan suuntaan, mutta mä veikkasin, että se ei, se ei ole tässä ottelussorassa niin hirveän paha asia kuitenkaan, tota noin, niin kuitenkaan tota noin, jos tulee tappio. Mä kyllä luulen, että Tappara vielä tämän ensimmäisen pelin. Lähdetään rakentamaan tätä silleen. Ja... No joo, se on se ei ole semmoista järjen mukaan taas että jos lähdetään tästä ihan veikkailemaan, mitä tämä pelisarja voisi, ja mil, ihan lukemilla, niin tota, totta kai mäkin toivoisin, kun tuommoisen faktaheitit ettei koskaan aikaisemmin, ja kun nämä sarjat ovat olleet vähän suvarasottuna tyylisiä jopa. Ni niin mutta ni niin mun mees niin nyt jotenkin siis se minkä takia, mikä tavallaan puoltaa että siis nyt olisi mahdollista, niin on mahdollista ni kumpikin selvinö aika vähillä energia menetyksillä nyt tuli viikon tauko ni mm -hmm. ni niin, niin nyt toksi niin mutta et nyt on niinku mahiksit semmoselle että että nyt riittää paukut riittää kummallakin pitkä sarjaa. ja sit tota sit on vielä se että että tuota no niin punnit on lopulta aika Joo. Et, et tappara, tappara häviää niin semmoisessa, minun hävi, häviää pelille heittäytymisessä ja pelitunteessa. Häviää ässille, ihan selvästi. Ehkä inaisen verran häviää maalivahtipelissä, mutta sitten taas materiaalisyvyydessä, ratkaisuvoimassa ja mä, valmentajan välillä. Mä en osaa tehdä pientä eroa, kyllä mä tavallaan otan rautakorven. Siinä, niin kun, isossa kuvassa, pidän ehkä rautakorvea parempana valmenttana, mutta sitten taas kivi on niin kun, jotenkin tuon kanssa, se on niin, si niin syvällä siinä nyt. Mm. Se on semmoinen flow meneillään. Ja Savinainen ainakin ite, tota noin, vakuutti sitä, että kivi on se vielä, joka käskee, vaikka muuten voi näyttää, että on vähän huurmastyyppistä peliä. No miten sinä johtava johtavat pelaajat sun mielestä, ne, kummalle ne on paremmassa jamassa? No, jos otetaan johtavat pelaat, niin mun mielestä lähdetään käsittelemään ykkös, ykkös maalivahti, ykkös pakki, ykkös, sentteri, ykkös, ykkös hyökkäjä, tai ykköslaituri, ehkä tuommoisella asetelmalla. Ja. Ykkös maalivahti, niin kuin sanoin, pieni etu ässille Ykkös pakki. mä sanon ässistä, että se on kuitenkin, kaikki nostaa aina uusi talo ja tämmöisiä, asia, mutta kyllä mä sanoin Heskan Eska, siihen. Mm. Ja, mutta siitä mä tappamassa Tuukka Mäntylän. Mä pistän Tuukalle se edun siinä, se on ollut loistava. Tuukka on ollut valossa, kyllä. loistava. Joo, joo, ja se on semmoinen, se on siinä joukkuessa. Se, se, tota, no niin, ja se on myös tosi, tosi ikävä vastustaja. Ei vissi ole niin perustuukka mäntylä, että muutama tyhmä jää viikossa. <tys> on ollut, että vissi aika... Tota, no niin, varmaan kertoo myös ehkä, että, että paineet ei ole vielä päässyt purkautumaan. Että ollut niin tiukolle ei ole ollut, mutta en tiedä, vai on. sitten... <tys> päässyt keskittymään oleelliseen, eli pelaamiseen. Hmm. Sitten on niin tällä hetkellä se on Koskiranta vastaan Niemi. Ää, Niemi on ollut ässien kummimpi pelaajia, mutta Koskiranta vastaavasti Tapparalla. Se menee aika tasa mun mielestä noissa. Onks, en tiedä, eri mieltä, mutta tota, sitten sitte ykköslaiturit, niin kyllä mä lyö Savinaisen ja Niemisen vastakkain. Niin Niemiseltä mä odottanut enemmän. Se taitaa vähän kärsiä siitä parkkovin menetyksestä. Se oli kuitenkin niin tiivis tutkaparilukokauden. Mm. Että ei mikään ihme, jos se meneekin vähän sekaisin. Samantyyppiset jätkää siihen ei löydy yksinkertaisesti. Niin Villen pitää vielä parantaa ja ottaa niinku vielä. Se homma, homma haltuu. Runkosarjan yksi parhaita pelaajia kuitenkin. Onko Niemisellä yhtään ollut hiilostuva tyyppinen noissa peleissä? Oleeko nähnyt? Ei kyllä Ville pitää se hermakontrolli hyvin, mutta tota, ei siinä, ole, siinä on mitään ongelmaa. Okay. Että ei se siihen mussuttamiseen lähde. Tai niinku siis, se enemmän harrastaa sitä, kun, kun siis lähtee siihen niinku mukaan. Että ei, ei, ei, ei sitä noin vaan häiritä ja horjuteta, tarkoitan siis. Ää, Savinainen, no niin kuin sanoit itsekin, niin vielä pitäisi vähän parantaa. Se on kummallakin parannettavaa varaa, mutta tota, no niin, se on... Niin, kuten todettu, tuossa punti on aika tasainen, noin muuten. että on ehkä vähän armi puolustus, mutta sitten tässä silloin varmasti maalivahti, sentteri aika lailla tasaan. Nyt sitten niinku laita hyökkää ratkaisuosastolla, niin se kumpi tämän kaksi taistelua voittaa, voittaa mestaruuden. Hmm. Jos niinku oikein, oikein kärjistetään. <laughs> mehän kärjistetään. Kyllä. Sitten sieltä tulee uusi kartanoit ja vastustajat. No Vanha Vanhat tepsikonkarit on molemmat tämmöisiä, vähän tämmöisiä jotka saattaa jopa tehdä ratkaisun ratkaisulla maaliin. Ne... Kyllä ne kumpikin siihen pystyvät, mutta kyllä koko ajan koeta miettiä, että millaisia lukemiita asettautuu ja muuta, mutta kun, mä aloitan, kun mulla lyötyhjää, kun tämä on niin... <tuh> siis, ehkä tämä on tätä taas, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, onko se... No, taas olla sinne Ilarin kanssa jaksolla tehtiin, että en mä en onko se jotain kiekkoromantiikkaa, että toivotaan tänne paras seitsemästä ja pitkiä sarjoja, ja mm -hmm. ei ajatellakaan sitä, että menee 4-0, Mutta jotenkin niin kun, mulla on vaan monessa kohtaa ollut se vahva fiilis, että et, et, et, kyllä tästä tämmönen pitkä taisto tulee. Kyllä mä siihen luotan nytkin. Se on aika anti-kliimaksissa menisi taas se 4 yksi. Mä haluan nähdä nyt vihdoinkin sen finaalisarjan, ja tässä on niin kun, ensimmäistä kertaa mun mielestä, mitä mä täkki ajattelen, Aikaisemmin finaalissa, niin semmonen pari. Oikeastaan niin kuin viime kausi oli vähän pettymys. Mä odotin pelikanssilta parempaa. Pelikanssijuppisarret mä ehkä odotin enemmän. Mutta tota noin, niin. Et, muuten, en mitä eikö mitään odot odotettavaakaan ollut. Sitten taas. IFK Pitikin voittaa plussihasu pystyy. Aikaisemmin finaalissa muuta, niin. niin. En tiedä. Siis Tämä on vähän sama, sama kuin Jupin kanssa. Mä joka, joka kohdassa veikkaistaiseksi romahdusta. Nyt se tuli vihdoinkin väliherissä. Joten kyllä mä, mä, toi, mä sanon edelleen sitä tasasta sarjaa. Kyllä mä lähden. Tämä menee seitsemän peliin. Nyt tehdään sm lika ennätys. Okei, okay, eli se on karski... En, en sano vielä voittaa, Mä sanon, että seitsemän peliin menee. Joo, se olisi... Kattaisin 25. päivä 4. Tämä olisi, se. se on torstai päivä puolentoista viikon päästä rataan. Öö, joka toinen päivä pelataan ja, ja tota, sama, samat hommat, mutta niin kuin mä sanoin järjen, järjen kanssa, että meidän veikosta kanssa ei ole koskaan ollut mitään tekemistä et yllättävän, yllättävän niin kuin hyvä oli toi, että kaikki sai kuitenkin ne parit oikein niin oli ilmeisesti noin ilmiselvät että et jokainen meistä neljästä pystyisi ne veikkaamaan, mutta tota, no, niin, niin kuin mä sanoin, että jos haluaisin kanssa seitsemän peliä, mutta jos mä Haluan veikata, niin kyllä mä nyt sanon, että menee kuudesta. Ja menee kuudesta neljä yhteen en usko. Sanotaan näin, että mä lähden tästä niinku kerrallaan. että tapparavia ensimmäisen pelin, S tasoittaa ottaa yhteen yhteen. Ja tapparavia kolmannen, neljännenkin peli ja ässä kaventaa kahteen kolmeen. Se menee vähän ristiin kotoa ja, vieras, ja on keskiviikko sen toi peli vittumaisesti tapparauttaa No joo, sulla tuli tuo nappa sitten järkipäräisen valinnan kiinni, joten mun mielestä ne on ihan vaan oikeutettua. Että kyllä mä sinne taitun sen, mitä mä tässä koko ajan sisimmässä kyteen. Eli mennään, mennään tunnepohjaisella argumentilla. Eli halutaan nähdä se seitsemän peliä. Hakametsässä, mitä nyt torstaina, Joo. niin kyllä se on tappara, joka hyväilee niitä himmeäpiä mitaleita, kun patalaama tanssahtelee Kanadakannua odotellessa siinä. Eli lähdetään siitä, että poika palaa poriin. Perhanan pitkän tauon jälkeen. Kyllä se olisi, se olisi hienoa mun mielestä, se olisi niin kuin, Mä sanon ton ihan senkin takia, että koska mun mielestä, niin kuin sanottu, puntit on mun mielestä aika tasan, joten tämä voi mennä ihan kumpaan suuntaan vain, Mä tykkään tarinoista, tämä, tämä kausi olkoon ässiä. Mun mielestä olisi ikävää, että se tarina päättyisi kesken. No nyt on, on ehkä molempia nyt... suuntia sanottu, mä sanon tuon järkipääräisen jutun ja tavallaan Tunteet ja rahallinen pussukka on tuon sun kuvaiman puolesta, niin mä voin elää sen puolesta, että noin tapahtuu, mut niin, ei mitään, tossa näin kun katsotaan... Ensimmäinen katotaan... kerta, se on ensimmäinen kerta, jos menee seitsemän otteluun, sittenkin, sittenkin, jos s voittaa, niin se hauska. Haast... Niin, kun... No nyt ei ainakaan pitäisi energioista olla kiinni tosiaan, kummallakin on lyhyitä sarjoja pelkästään. Niin... Mm. Mahdollisuudet siihen on ihan senkin puolesta. <köhön> Mutta tota noin... niin mitä, linnoittaudetaanko me huomenna sinne katsomaan, kello 18.30? Voidaan Ni... näin tehdä. Liputetaan tunteen padan puolesta. Mä pyyhin pölyttä on päätinä. <tos> no niin, ei mitään, katsotaan kuinka väärä sitä ollaan. jahka, jahka finalisarja on saatu pelattua, mutta toivotaan ennen kaikkea hienoja, hienoja pelejä ja hienoa sarjaa ja sitä, että se parempi voittaisi. Se voittaa aina.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 Sä oot nää heilu edes takas! Nyt sä heittää vähän vettä kuorelemast ja menee opi! Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee eläty Kaikäläinen kyllä voi olla silloin pamme varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Ja pilluhattune.